15. fejezet A lyuk az űrben Amikor Byron újra belépett a pilóta fülkébe, Tedor Ridzet megfordult. A haja szürke volt, de a teste még csupa izom, és széles piros arcán mosoly fény lett. Egyetlen hatalmas lépéssel Byron előtt termett, és szívélyesen megragadta a kezét. Há a csillagokra! – kiáltotta. – Szólnia sem kell, így is tudom, hogy az apja fia, mintha az öreg gazda kelt volna életre. – Bár úgy lenne – felelte komoran Byron. Rizzet mosolya elhalványult. – Mindnyájan így vagyunk vele, mindnyájan. Egyébként Tedor Rizzet vagyok, a Lingen hadseregében szolgálok ezredesként. bár mi kis játszmákban mellőzzük a címeket és rangokat. Még az országfelelőst is szírt megszólítjuk. Erről jut eszembe, kiáltott fel aggodalmasan. A Linganon nincsenek lordok és lédik, de még gazdák sem. Remélem nem sértem meg, ha olykor elfeledkezem a címéről. Byron vállat mondt. Ahogy mondta, a mi kis játszmánkban nincsenek címek. De mi van a lakókocsival? Ugye önnel kell elrendeznem a részleteket. Futó pillantással fölmérte a szobát. Gilbert csendesen ült és figyelt. Artemízia a hátát fordította feléjük, karcsú, sápadúja valami absztrakt mintát rajzoltak a számítógép billentyűzetére. Ridzett hangja visszahozta a fiút a valóságba. Először látok Trian hajót belőről, nem mintha nagyon vágytam volna rá. A vészkiárati zsilip, ugye, hátul van. Úgy látom, hogy a hajtóművek a középrészen sorakoznak. Úgy van. Helyes, akkor nem lesz semmi gond. Néhány régebbi típusú hajón hátul vannak a hajtóművek, ezért az utánfutót csak meghatározott szögben lehet hozzájuk kapcsolni. Ilyenkor nehezebb beállítani a gravitációt, a légküri manőverezés pedig jóformán lehetetlenné válik. Mennyi időbe fog ezt Rizzet? Ha oh, ha, nem sokba. Oh, azt mekkorát akar? Megkorát tud adni? A legfényűzőbbet kívánja. Lehet, az ország felelős mondja, akkor nincs lehetőség felülbillálatra. Olyat is adunk, ami önmagába is kitesz egy űrhajót, még kisegítő motorjai is vannak. Feltételezem, hogy szálláshely is van benne, mi színre számára? Méghozzá sokkal jobb, mint amit itt. Hirtelen elhallgatott. Neve említésére Artemisia méltóság teljes lassúsággal elvonult mellettük ki a pilóta kabinból. Byron a tekintetével követte. Azt hiszem, nem kellett volna hírred, kisasszonyt mondanom, suttogta Rizzet. Hm, nem, nem, semmi baj, ne is figyeljen oda. Miről is volt szó? Ja, a szobákról. Legalább két jó nagy szoba van benne, meg egy társalgó. A nagy járatokon megszokott vízöblítéses WC és mosdók. Kényelmesen el lesz benne. Jó. Szükségünk lesz ezen kívül vízre és élelemre. Ha persze, a víztartályokban két hónapra elég tartalék van. Ha medencét is kívánnak a fedélzeten, akkor valamivel kevesebbel kell beérnünk. És teljes, fagyasztott ételfogásokat is lehet tárolni. Ugye most iran ételsülítményekkel táplálkoznak? Byron bólintott, mire rizzet elfintorította az arcát. <gül> Finom, mint a fűrészporfalatok, igaz? No, mi van még? Ruhaféleségek a lédinek. Oh, no, igen, természetesen, ráncolta Ridzett a homlokát. Hát, ez legyen az ő dolga. Nem, szír, nem úgy lesz. Megadjuk az összes méretet, amit kell, ön pedig beszerzi a kért holmikat, méghozzá az éppen esedékes divatot figyelembe véve. Ridzett kurtán felnevetett, és megrázta a fejét. ho gazda, ez így nem lesz jó. Egy ruhával sem lesz megelégedve, amit nem ő választott. Még akkor sem, ha élhetne a lehetőséggel, és ő is pontosan ugyanazokat választana. <gül> nem a levegőbe beszélek. Vannak tapasztalataim női teremtményekkel. Biztos vagyok benne, hogy igaza van Ridzett. hagyta helyben Byron, de akkor is így kell lennie. Jóban, én figyelmeztettem. A vitatkozása maga dolga lesz. – No, mi van még? – Apróságok. Tisztítószerek és persze kozmetikumok, illatszerek, amikre a nőknek szükségük van. Majd idejében elrendezzük a dolgokat. Most csak indítsuk el a lakókocsit. Ekkor Gyrbredt is elment szó nélkül. Byron őt is elkísérte a szemével, és közben érezte, hogy megfeszül az álla. Hínrádok? – Mind a ketten hínrádok voltak, Mit is kezdhetne velük? Hírrádak voltak. Jébret is az volt, a lány is. És persze kellenek ruhák Hírrád úrnak is, és nekem is. De ez már nem olyan fontos. Helyes! <gül> Megengedi, hogy használja maradjóját? Szívesebben maradnék ezen a hajón, amíg végeznek a beállításra. Byron megvárta, míg elhangoznak az első utasítások. Ridzet akkor ültében odafordult hozzá, és azt mondta. Nem tudom megszokni, hogy itt van, hogy mozog, beszél, él. <gül> Annyira hasonlítra. A gazda sokat emlegette magát. A földön járt iskolába, ugye? Igen, valamivel több, mint egy hete diplomáztam volna, ha nem jönnek közbe bizonyos dolgok. Ridzett zavarba jött. Nézze, azért, mert magát elküdték a ródiára, nem szabad bennünket okolnia. Nekünk ez nem tetszett. Maradjon szigorúan közöttünk, de voltak a fiúk között, akiknek nagyon nem tetszett. Az felelős persze nem velünk tanácskozta meg a dolgot, természetesen nem is tehette. Az igazat megvalva, ő nagy kockázatot vállalt. Közülünk egyesek, neveket nem mondok, még azt is felvetették, nem kellene megállítani a hajót, amelyiken utazott, és magát levenni róla. Persze ennél rosszabbat nem is tehettünk óna. Még így is megcsinálhattuk volna, de amikor utoljára alaposan kielemeztük a helyzetet, megértettük, hogy az ország felelős tudja, mit csinál. Szép dolog, ha valaki ilyen bizalmat képest ébreszteni másokban. Ha -ha, ismerjük őt, ezen nincs mit tagadni, van itt neki. Újával lassan megkopogtatta a homlokát. Senki sem tudja pontosan, hogy olykor miért választ egy bizonyos irányt. De mindig az az irány bizonyul helyesnek. Ő minden esetre eddig túljárt a tirannok eszén, mások pedig nem. Mint például az apám. Nem kifejezetten őrágondoltam, de bizonyos értelemben igaza van. Még a gazdát is elkapták. De hát ő másfajta ember volt, egyenes gondolkodású. Ő sohasem engedett volna a családságnak. Mindig alábecsülte az emberi hiányosságot. Nem mi valahogy éppen ezt szerettük benne. Tudja, ő mindenkivel egyformán viselkedett. Én az ezredes rang ellenére közember vagyok. Tudja, az apám fémmunkás volt, és magam egy cseppet se különbözöm tőle. És itt még az se számít, hogy ezredes vagyok. Ha az apám a technikus segéddel összetalálkozott a folyosón, félreállt, Szólt hozzá egy-két nájas szót, ettől a gyerek a nap hátralévő részében legalábbis főmérnöknek érezhette magát. Ő ilyen volt. Nem, mintha Jánbor természetű lett volna. Ha fegyelmezésre volt szükség, az ember azt is megkapta tőle, de nem többet, mint amennyit megérdemelt. Amit kaptál, megérdemelted, és ezt tudtad is. És amikor az ember túl volt rajta, akkor túl volt rajta. Nem dörgölte az ember orra alá egy hétig, vagy kettőig. Ilyen volt a gazda is. Az ország felelős? Hó, hát ő más. Ő csupa ész. Hozzá nem férkőzhetsz közel, akárki is. Neki például nincs is igazából humorérzéke. Vele nem tudok úgy beszélni, ahogy most magával. Most csak beszélek, fesztelenül. nem szabadon ugrálok egyik témáról a másikra, amikor vele beszélek, pontosan fogalmazok, és kerülöm a felesleges szavakat. És még hozzá hivatalos stílusba, nehogy megróljon a hanyag beszédét. De hát az ország felelős, az ország felelős, ez már csak így van. Az ország felelős agyát illetően egyet kell értenem magával. Tudta, hogy még át sem száll, de már kikövetkeztette, hogy én vagyok ezen a hajón. <hállt> csak ugyan, hát ezt nem tudtuk. Na látja, erre gondolok. Egyedül akart a tirán cirkáló fedérzetére lépni. Számunkra ez egyelő volt az öngyilkossággal. Nem helyesehettük, de úgy gondoltuk, ő tudja, hogy mit csinál. És tudta is. Megmondhatta volna nekünk, hogy valószínűleg maga a hajón van. Tudhatta volna, milyen nagy újság az, hogy a gazda fia megszökött. De hát ez jellemző rá. Hogy nem mondta meg? Artemisia a kabin egyik alacsony ágyán ült kényelmetlenül össze kellett görnyednie, nehogy a felső prics élebe vágódjon a csigolyái közé. Ám ez pillanatnyilag kevésbé izgatta. Oda sem figyelve simított végig ruhája két oldalán. Kopotnak, fáradtnak, piszkosnak érezte magát. Már nagyon unta, hogy nedves szalvétával törölgesse le az arcát és a kezét, és azt is unta, hogy egy hete viseli ugyanazt a ruhát. A hajából is elege volt, amelyet nyírkosnak és ragadósnak érzett. És akkor majdnem felugrott, hogy újra csak hátat fordítson, nehogy látnia kelljen őt, nehogy megint rá kelljen néznie. De csak Gilbreth volt. A lány teste ellazult. Szervusz, Gilbácsi! Gilbreth leült vele szemben. Előbb még aggodalom látszott az arcán, majd ugyanez az arc ezer ráncú mosolyra húzódott. Ez a hét ezen a hajón engem sem szórakoztatott, de azt reméltem, majd te felvidítasz. Jaj, bácsi, nevesd be most ellenem a lélektani fegyvereidet. Ha azt hiszed, hogy hízelgéssel felelősségérzetet ébresztesz bennem magad iránt, hát tévedsz. Sokkal inkább szeretnék behúzni neked egyet. Ha ettől jobban érzed magad... Újból figyelmeztetnek. Ha ide nyújtod az arcot, hogy megüsszem, megteszem, és ha te erre azt mondod, ettől jobban érzed magad, akkor megteszem még egyszer. Azt minden esetre látom, hogy veszekedtetek Byronnal. Min? Nem is tudom, minek kell egyáltalán beszélgetnünk. Hagy békén, és kész. Elhiszi, hogy apa megtette, amit az ország felelős szerint megtett. Gyűlölöm ezért. Az apádat? Dehogy, azt a hülye gyermetek álszent alkot. Feltehetőleg Byronról beszélsz. Helyes, gyűlöl. Csak éppen fogalmam sincs, mi a különbség az fajta gyűlölet között, amelytől így ülsz itt, meg a másik érzelem között, amely még az én aglegény agyam számára is holmi nevetséges szerelmi túlcsordulásnak látszik. Gsyr bácsi, tényleg megtehette ezt? Byron, mit tehetett meg? Nem, apa, megtehette, elárulhatta a gazdát. Nem tudom. Tudod, byron valóban feladta a tirannoknak. Megtudta, tudta, hogy az csapda, és az is volt, az a szörnyű országfelelős szánt annak. Ő maga mondta, a tiránok tudták Byron kicsoda, és szándékosan küldték el apámhoz. Apa csak azt tehette, amit tehetett. Ezt mindenkinek meg kell értenie. Jó, tegyük föl, hogy így volt. De téged megpróbált rábeszélni egy csöppet sem szórakoztató házasságra. Márpedig, ha hírek, ezt képes volt megtenni. Abból nem talált semmiféle kiutat. Kedvesem, ha te elnézed neki a zsarnokok előtti behódolás minden megnyilvánulását, és úgy tekinted, hogy mindezt meg kell tennie, akkor honnan tudod, vajon a gazdával kapcsolatban nem akart-e valamit a tirannok értésére adni? Biztos vagyok benne, hogy nem akart. Te nem ismered úgy apát, ahogy én? Gyűlöli a tirannokat, gyűlöli, tudom! Csak azért, hogy nekik segítsen, nem térne le a maga útjáról. Beismerem, hogy fél tőlük, hogy nyíltan nem mer ellenkezni velük, de ha el tudja kerülni, akkor soha nem segít nekik. Honnan tudod, hogy ezt el tudta kerülni? A lány azonban csak rázta a fejét vadul, hogy a haja is röpködött, és eltakarta a szemét. A szemét és a könnyeit. Gibret elnézte kis ideig, majd tanács széttárta a kezét, és elment. Az utánfutót egy darázs derék folyosóval a könyörtelenhez kapcsolták, és a kettőt a hajó hátuljában lévő tartalék zsilippel összekötötték. Teljesítményét tekintve több tucatszor nagyobb volt, mint a Tirann hajó, ráadásul ormótlan. Az utolsó szemlére az országfelelős is csatlakozott Byronhoz. Hiányzik még valami? kérdezte. Semmi felelte a fiú. Szerintem nagyon kényelmesen el fogunk férni. – Jól van. Öridzettől egyébként úgy értesültem, hogy Lady Artemisia nincs jól, de legalábbis nincs valami egészséges színben. Ha orvosi kezelésre van szüksége, okosabb volna átküldeni az én hajomra. Nagyon jól van, felelte Byron kurtán. Ha ön mondja, 12 óra alatt fel tudnának készülni az indulásra? – Ha kívánja, két óra alatt is. Byron az összekötő folyosón keresztül átment a könyörtelembe. Kicsit meg kellett hajolnia. Amikor megszólalt, nagyon vigyázott, hogy a hangja érzelemmentes legyen. Oda bent egy magállalkoztály várja, Artemisia. Nem fogom zavarni. Az idő nagy részét itt töltöm majd. Engem nem zavar, gazda. Nem foglalkoztat, hogy hol tölti az idejét. A hajók ebben a pillanatban megiramottak, s egy ugrás után a peremén találták magukat. Néhány órás várakozás következett, ez alatt Jonti hajóján elvégezték az utolsó számításokat. A csillagköd belsejében többé-kevésbé vaktában kellett navigálniuk. Byron magorván bámulta a képernyőt. Semmi sem volt rajta. Fél éggömnyi merő feketeség, sehol egy apró fénypontocska. A fiú először eszmélt rá, milyen melegek, milyen barátságosak a csillagok, hogy be tudják tölteni az űrt. Mintha belepotyantunk volna egy űrjukba vetette oda Gilbletnek. És akkor megint ugrottak bele a csillagködbe. Szinte ugyanebben a pillanatban történt, hogy Simok Aratap, a kám megbízottja a tíz felfegyverzett cirkáló vezérhajójában végighallgatta navigátorát, majd azt mondta. Nem számít, mindenképpen kövesse. És nem egészen egy fény évnyire attól a helytől, ahol a könyörtelen alámerült, a tiranhajók is beléptek a csillagködbe.